Velkommen til podcasten Fremsidsabrikken. Mit navn er Lars Horsbølg, og med på linjen sidder han og smiler fuldstændig den gode SKG. Podcasten her den dækker teknologi og tendenser og udfordringer i startup-miljøet igennem øjnene af iværksættere, teknologiske eksperter og også investorer fra tid til anden. Ikke at det er os selv på den front i hvert fald. Velkommen til, og dagens episode er med den gode Jørgen Larsen. Det er styrmanden for... Tryfork, hvor vi har været ude at sejle lidt, øh, ude at se ham i aktion som rigtig styrmand. Og ja, det har vi. Det kan jeg godt glæde jer til. Vi taler lidt omkring øh, den helt store øh, børsnotering, og får lidt, øh, lidt insights. Øh, så glæder jeg. Ja, og den opmærksomme lytter vil jo nok have lagt mærke til, at vi lige er en uge forsinket. Men øh, der kommer simpelthen øh, EM med vejen. Altså det må vi bare sige. Øh, der lader jeg at vi skulle optage... Øh, efter vi vandt, og det var 4-0 over Wales, der kunne, vi, der kunne vi simpelthen vurdere, der kom ikke en dag. <laughs> det, var, Nej, det var ikke det var for, hår, for hård en start på ugen. Så vi fejrede hele ugen her, også med lige at forsøge at bygge lidt mere forretning op. Men nu ligger den til jer. søndag den 4. juli. hvor herrens dag, det er jo... Det er en fuldstændig fantastisk dag i USA, jo. så der er 4th of July, fireworks og god stemning. Og vi må se, om Joe Biden er vågen til dagen, men det er en helt anden diskussion. Vi har jo et indlæg her med Jørgen. Jørgen han har spurgt lytterne faktisk. Det spørger han så godt nok ikke om i podcast, men han har bedt at spørge lytterne om nu her om der sidder en lytter derude, som er en financial wizard, altså en, man behøver ikke være revisor, men man skal have styr på sine tal, man skal vide, hvad man laver, og man skal have lyst til at join en vækstvirksomhed, vækst der hedder Arkin Studios. De er ekstremt dygtige på det tekniske, også gode på det kommercielle, men de mangler altså en CFO-type. De er, er up and running, de laver uh, SAP uh, Enterprise Apps, og er baseret i København eller London, det kommer sådan set ud på et, men de har i hvert fald brug for en, en rimelig skarp gut eller inde til det, hvis man for er en non-binary så, så kan vi også håndtere det vi har lagt et link i show notes og det kan I så altså finde og arkinstavs A-R-K-Y-N studios i et ord arkinstudios.com hvis man vil tjekke det ud det er så altså, uh, ret fedt og et uh, Labs-selskab faktisk. Så hvis man har lyst til at være med i det, og man er en financial wizard, og man ikke ved, hvad man skal, uh, skal bruge sin tid på, eller man gerne vil finde et nyt job, hvor der er lidt mere fart på, så tjek uh, Arken Studios ud og tage fat i Lars jeg, Så kan vi sætte jer op med, uh, med Jørgen Larsen. Ellers, Lars, så uh, går vi jo en uh, fantastisk uge i møde i Marbaja. Jeg skal lige ned og smage lidt på Dabba Zeyla Zabit Ja, og så spaghetti på næsen jo. E -e -e, ej, jeg vi må se, hvad, hvad der skal ske. Jeg har faktisk lige fået en besked ind på Whatsapp her fra Per, der spørger. Skal vi lige lave en plan for ugen eller hvad? Skal vi lige tage ja. en facetime? Ja, der er også det med, og det, de kan faktisk, være, vi det? Rasmus Ingerslev har fået en ny paddelkort. Ja, altså jeg har aldrig spillet paddel. Nej, jeg har spillet paddel, men jeg, jeg, jeg tvivler på, at jeg er omkring 1% lige så god som Rasmus Ingerslev. Ja, men det må ja, vi tage, men, når vi, vi kommer vi... derned. Vi må se, hvad der skal ske. Følg med Nyd på episoden. fremtidsbrækken på Instagram, eller Lars Ejs. Det bliver skide godt. Det bliver godt. Nyd episoden. Så er du med igen, Jørgen. Jeg er med. Du var med i uh, episode 38 og 39. Ja. Lang trof. episode optagelse inde på en af kontorerne. En af mange kontorer i koncernen. Og nu sidder vi på et andet kontor. Det er nok det, vi vil kalde hjemkontoret her i coronatider på båd. Lidt det gør mere, vi. Lidt mere mobil. Ja. Ja, vi har lige været ude for et lille spin. Sejle lidt rundt. Ja. Kan du fortælle lidt om båden her, Jørgen? Hva hvad sidder vi Jamen, vi, vi sidder jo i et øh, bygget kunstværk. Et sejlende kunstværk. Det er jo eksakt, ja. som er ejet af Ipcony, øh, i dag. Men ellers, øh, Nils Jeppesen har tegnet båden. En kendt dansker. Bådesigner. Og øh, jeg ja, er så heldig at være ombord. Og få lov til at sejle en lille tur i aften. Det kan man sige. Det, vi har ikke været så søborgerne før. Nej. Med sejl i hvert fald. Jeg tror også lige umiddelbart, så det, vi har oplevet, var at <laughs> Jørgen sejler på. Og øh, de unge mænd, de river i nogle rap Og det er så og ikke Lars så jeg. Og, og jeg og vi står vældig forvirret og, og kigger på. Ja, det kan vi ikke klogere os på, der Nej, vi har haft et super team i dag. Det er jo... Øh, det er jo Poder og hans team. Ja. Og det er, jo, øh, det er jo Match Race Team på højt plan. De ligger jo nummer 24 på verdensranklisten. Eller sådan noget. Er det ikke sådan noget? Det kan meget vel være. Jeg tror det de kan. Altså det kan du godt bilde os. Det kan vi jo spørge ja. dem om en dag. De, de er dygtige. Det er det altså. Og unge. Meget unge. Ja. Ja, det skal man ikke tage fejl af. Nå. No. Vi skal i gang. Ja, vi skal i gang. Og vi skal starte ud med en uh, snakke om, at der kommer lidt penge på kistebunden. Uh, I form af et fra er af en virksomhed, som vi førhen har omtalt i, i Fremtidsfabrikken, Humio. Hvad, hvad foregår der, Jørgen? Jamen, det er rigtigt, at vi, øh, vi stiftede jo Humio for nogle få år siden. Og øh, det var jo en, en ung mand, der kom til os, en tidligere medarbejder faktisk. Og så kom han med en idé, og vi sagde, det lyder som en god idé, det skal vi da, det skal vi da prøve af. Så satte vi et team op, og vi sagde, Jamen, så bruger vi seks måneder på at se, om det kan bære frugt. Øh, og det kunne det. Altså, det var et fantastisk produkt. Det er et produkt, der kan søge rigtig hurtigt i store mængder af lockfiler. Og det er også sådan, hver gang vi gør noget på internettet, så kommer der en lille logfejl ud af det. Der er et lille fodertryk. Og hvis man har rigtig mange fodertryk, så skal man jo også kunne søge i dem rigtig hurtigt. Og specielt hvis man er under cyberattack, så, øh, så skal man jo helst kunne søge, når det der ligner nær, altså tæt på real time. Mm. For at kunne finde ud af, om banditten lige er kommet ind, eller, eller hvordan der jo ledes. Så det burde ikke, at man opdager det 200 dage efter. Nej. Og, og det er faktisk gennemsnittet på, på det, det tager en virksomhed at opdage. det er blevet hacket. Det er faktisk de her 200 dage. Så med Humeo der kan man gøre det langt, langt hurtigere. Skal man så aktivt selv sidde og søge? Jamen det er jo sådan, at man sætter også nogle filter op i, i de der logfiler der. Og så kan man simpelthen have sådan nogle dashboards, og så kan man se, hvis der sker noget underligt. Øhm. Og vi talte vist om på et tidspunkt, det der og det er den der hommen der, der var ja. fra serverne i gamle dage. Og oh, det har Hvis vi det. forsøgt at gengive. Ja, ja. og så, øh, <gør> så det i stedet for det, så kan man simpelthen have sådan nogle dashboard, hvor man kan se, hvad der sker. Og det er rigtigt, så, så skete der jo det, at øh, før jul øh, sidste år i coronaåret, at der var der, jo lidt, øh, der var der der var mange bud på virksomheden. Øh, og på et tidspunkt var der jo nogle bud, der var så, så høje, så at de founders, der var at de syntes, at det var alligevel lidt for fristende. De nåede op i nærheden af det der 400 millioner dollars. Det var et kæmpe beløb. Mm. Og nogle gange, så skal man jo slå til, når muligheden er der. Selvom at personligt havde jeg nok rigtig gerne set, at den virksomhed kunne gå på den store børs, altså i New York, Nasdaq New York. Um, det tror jeg egentlig godt, at den, den, var, den ville kunne i løbet af en 2-3 år. Men sådan skulle det ikke være. Der ja. var et flertal i, uh, i ejerkredsen om, at... Uh, at man ligesom skulle tage stikket ind på de der 400 millioner dollar, så det var jo det var også rigtig fint. Det skal vi jo ikke klage over. Nej, nej, det kan da også godt løbe rundt. Hvad, hvad promter, at der begynder at komme bud ind? Kommer de bare sådan... De kommer løbende. Altså hele... det skete jo egentlig to år tidligere også, og der begyndte at komme nogle bud ind. Så allerede meget tidligt i virksomhedens øh, liv, jamen, der kom der jo bud ind fra nær Og så begyndte det sådan at blive lidt mere intense, lidt mere alvorlige og... Og, øh, og på et tidspunkt, så skal man jo også overveje, hvor den risk, der er i at fortsætte, kontra at tage stikket hjem, mens man kan. Mm. Ja. Og, og det er klart, hvis det, interessen er rigtig, rigtig stor, så kunne man jo også forestille sig, at der vil komme flere og flere konkurrenter, om ikke andet. Det er jo det, fordi så er det ligesom det, man skal følge. Ikke? Så, er det, så er der et nyt øh, pejlemærke ude i horisonten, og så løber alle jo rigtig hurtigt efter det, og så skal man jo også øh, kende sin besøgstid. Mm. Og så bliver den jo samlet op af en af de mest værdifulde virksomheder i verden, CrowdStrike. Som jo heller ikke er ret gammel. Som heller ikke er ret gammel, men det er sådan noget med, så siger vi 42 milliarder dollars. Jeg tror 50, tror jeg. Var det oppe på? Ja, jeg tror, de har ligger og svinget der lidt. Ja, må det ikke. Mm. ikke. Vi snakker ikke om kurser. Nej, det kan vi ikke. <laughs> ja, så det det kan være alt mellem 30 og 50. Så det er WeWork, at vi nok ikke er helt oppe. Forhåbentlig er der lidt mere værdi i den virksomhed, der var i WeWork. Hvor mange, hvor mange er man så om at tage en beslutning i, lad os sige, humio Altså, så kommer der et bud på bordet, og så, så, så, så holder, tager man et, et, et ejer møde eller, eller, eller giver ledelsen det videre, eller hvem kommer budet til i første instans? Jamen, det er jo sådan beslutninger. Har du med at tage lidt sig selv? Altså, når ligesom at alle indikationerne, alle signalerne, ligesom peger i en eller anden retning, så kan det godt være, at man har en mulighed for at gå imod en beslutning. Men det naturlige er ligesom at gå med den beslutning, der ligesom ligger oplagt. Og det er jo de to, øh, vi havde jo to øh, venturefonde, og det var Dell Ventures og Accel Ventures. Og øh, de var egentlig klar på at fortsætte. Øh, Trifog var klar på at fortsætte. Men så vender man sig lidt om mod dem, der sidder i den daglige drift, som også er founders og, og med i beslutningsprocessen. Ikke? Og så kigger man lidt på dem. Og så siger man, hvor, hvor lang tid har de lyst til? Fordi mm. det er måske one shot in a lifetime for dem. Ja. Hvor for os andres vedkommende, Venture Fund og Trivog, jamen, det er, jo en, det er jo en vigtig transaktion på rejsen. Men der kommer nok flere. Mm. Og, øh, og så skal man jo ikke stå der og, og brænde den ene mulighed af for dem. Så man kan sige, det er jo, det er jo de oprindelige founders, der der har en der har mest at skulle have sagt i det tilfælde. Men hvad sad founders på i det her tilfælde? Er Hvis ejer, du må sige det. Altså? Jeg har heldigvis en dårlig hukommelse med sådan nogle ting. <laughs> øh, så, så, øh, men de sidder jo på en, de sidder på en relativt væsentlig andel. Og, mm. og det er jo heller ikke altid det. Det er jo ikke sådan noget med, at man at en ejer trumfer noget igennem, bare fordi man har flertal. Man, man, der er også noget, der hedder minoritetsbeskyttelse. Mm. Og det er der både af moralske og etiske årsager, og så er det jo også i... Ja, generelt selskabspraksis, at man ikke bare trumfer en beslutning igennem, hvis mindretallet synes, det er en dårlig idé. Mm. Og den? kan du? Ja. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg er den i færdig. Jamen, det, det er jo det der med forretningsmoral. Altså, hvis man skal gøre forretning igen og igen og igen, så skal man helst behandle alle pænt. Og hvis, hvis dem, der er ligesom knokler for det 24-7, de synes et eller andet, så skal man nok gå den vej. Så skal man ikke sidde der som ejer, der på deltid, og så synes en masse om, hvor hårdt de andre skal arbejde. Ja, <laughs> det er nok meget rigtigt. Og, ja. og kan du prøve at fortælle, Jørgen, nu er det Geta som er CEO i, i Humio. Kristen han har været med på rejsen også. Kan du prøve at fortælle, hvordan I har sat det team, øh, og hvem der kom med ideen først, og hvordan man, man støtter op om det i Try For Glabs helt generelt, om at sætte det team, som I gjorde med Humio tilbage i 16, 17 og 18. Mm. Jamen, det er jo hver gang, der kommer en god idé ind, så, øhm, så skal man ligesom kigge på, hvad, hvad, er, hvad er det for en person, der kommer ind med den? Det kan også være, at der bare kommer en idé uden personer. Det er jo også nogle. Og så skal man jo sætte et helt team. Men det er jo ofte sådan, at der kommer en person med en idé, eller et par entreprenører. Og så må man ligesom se på, hvad øhm, det der team, der skal sættes. Hvem er det, der mangler der? Og så skal man jo finde dem. Mm. Og, og, og man kan sige, at uden for, for tri Labs, der stifter virksomheder jo sig selv, kan man sige. Ja. De har jo en founder, eller to, eller tre. Og så må de jo prøve lykken selv. Men de, når noget kommer ind i TryFuck Labs, så har vi så meget erfaring med det, så vi ved, hvordan et rigtigt team skal se ud. Så vi identificerer ret hurtigt det, der, det, der mangler. Fordi det er ikke sikkert, at Humio-idéen vil være blevet til noget, hvis ikke at Christian Witt ved, hvad er kommet til TryFuck. Man ved aldrig, hvad der kunne ske. Men i hvert fald, når han kommer ind til os, der, så ser vi, at så siger, at jeg vil ikke være direktør for det her. Nå, okay. Så er det jo også ligesom oplagt, så skal Trifork Labs finde en direktør. Og det gør vi så, vi peger på Gita og Gita siger først, at det har hun ikke så meget lyst til, men efter et stykke tid, så synes hun, at det er ret fedt. Og så kører hun fuld fart frem. Ja. Mm. Og kan man så, er der så i TriFuck Lab-strukturen mulighed for, at når man ikke er nødvendigvis er kommet med idéen, at man så stadigvæk får det eller hvordan fungerer det? Så sådan nogen som Gita, kan man give ja, sådan ja. en pakke? Eller? Ja, ja. Så er vi inde i det næste. Ikke? Det er jo, at der, der er jo en masse alkymi i at lave startups. Altså det er jo det er ikke så simpelt endda Der er jo noget med at man skal have udviklet en idé Man skal have bygget et team Teamet bliver udsat for noget stress I den, i den situation Det skal ligesom vise at de er Lavet af det rette stof At de kan finde ud af at arbejde sammen Så skal man have onboardet nogle kunder Man skal prøve teknologien af ude hos nogle kunder Det er ligesom det næste Og der skal man en kunde til Det skal ikke bare være ens bedste ven der prøver det af Og siger det er et thumbs up Den kører vi med Nej, vi skal ligesom have nogle 5-10 kunder, siger vi jo gerne, ikke? Og så, øh, så skal man begynde at have noget forretning kørende. Jamen, så, er der noget, så kommer der noget drift, fordi sådan i, i Hymeos tilfælde, så er det jo mennesker, der hælder data ind i nogle systemer. Man skal, så skal man til at operate det her system. Og så skal man til at bygge en, virksomhed, altså en afdeling i virksomheden, der er operator. Så er der support, man skal have bygget op. Så er der salg, så er der marketing. Og hver gang man bygger en af de her funktioner i virksomheden, jamen så skal der nye folk til. Så er der lige pludselig så meget økonomi, så skal man have en CFO og, og så videre og så videre. Der er der mange steps i det, vi plejer gerne at kalde sådan, det, det er de er, det der kvantespring. Øhm, der sker sådan nogle hop i en udvikling af en startup, og hver gang der laver sådan et hop, hver gang man har bevist eller taget en risiko ud af startup, jamen så hopper valuation også op. Så ja, og, og en af de ting, der så på et tidspunkt skal ske, det er jo, der skal noget mere kapital ind. Og så kommer venture kapital lige kigger lidt på den her virksomhed, ikke? og så skal den helst se rigtig ud. Den skal være investable, som vi siger. Og det betyder jo, at der er alle, de der, alle de der krydser, dem skal man have krydset af i tjeklisten over, hvordan ser en fantastisk god virksomhed ud fra et synspunkt. Og bare for at komme tilbage til spørgsmålet. Det betyder blandt andet, at de der founders, de der direktører, der kommer ind, de skal have noget equity. De skal, de skal agere, som, som om de selv havde fundet på det, opfront, Så det er tit, man har det, der kalder, det man kalder late founders. Mm. Det er egentlig dem, der udgør øh, de sidste brækker i det puslespil, der gør, at det her virksomhed, det bliver sådan en, en perfekt øh, lækkerbisken for en venturefond. Ja, mm. så man skal have en incentives aligned der. Ja, det skal man. Og når man så er, øh, nu, nu kan vi vente den om, og så sige, det kan godt være måske lidt, lidt hisigt at kalde for en venturefond, men mm. Nevertheless, så har Trifork jo på det seneste lade, og I, det har I gjort gennem årene, en del opkøb. Og I har da også købt, så vidt jeg husker, i 2021, I købte 9 i 2020, noget af 9. Hvad er så beslutningskriterierne, når man kigger på som, en virksomhed som Trifork og laver opkøb? Det er så lidt anderledes case. Ja, det er, det er anderledes, ikke? fordi Labs, det er jo der, hvor vi laver det er popcornkassen, som vi har snakket om <laughs> ja, men det, er, det, er, det er udvikling Det er hvor vi skal prøve nye idéer Hvor vi har en god fornemmelse af, at der må være noget bedre Der er en bedre løsning derude, end det man kan købe På standardhylden Og så skal, man jo, så skal man bygge det selv Det er jo altid der med øh, buy og make Det er altid den beslutning, man sidder i Når man skal bruge et eller andet Og make, det er jo så, når man laver et lab -selskab. Men så har vi jo så vores kerneforretning over i Tryfork. Og øh, der har vi jo en øh, Så siden 2007 der er Trifurk vokset med 23% i snit over år, år på omsætningen. Ja, det er jo gazelle i sig selv. Ja, og en tredjedel af den vækst, den er så kommet fra M&A, altså fra opkøb. Og det betyder så, at øh, det er sådan blevet lidt en, øh, en rytme, vi har. Og det vil vi så gerne fortsætte os. Så vi er konstant på udkig efter de her opkøbsmuligheder. Og, og, hvem, og hvem sidder og finder? For eksempel, nej, altså hvordan får I øje på de her er noget, I aktivt sidder og kigger efter, hey, hvor, og hvor er der en forretning, vi kan lægge ind under? Eller det er tit noget, der bliver foreslået fra en eller anden øh, man kan sige huset. Det kan være nogen, der sidder i bestyrelsen. Det kan være en investor, der kommer og siger, var det ikke noget god idé at kigge på den her virksomhed? Det kan også være virksomheden selv, der henvender sig. Og det kan selvfølgelig også være os, der, der får øje på noget ude i markedet. For eksempel på vores øh, konferencer, der møder vi jo mange andre virksomheder, som har det til fælles, at de er vidensbegærlige, de vil gerne lære nogle nye ting. Og det er jo klart, det er interessant at møde andre virksomheder, der gerne vil lære noget nyt. Fordi så deler vi jo allerede en masse ting. Så øhm, det, det er tit på den måde, vi, vi får dem ind i, i, i den her ålerose her. Mm. Godt. Men, der bliver så... Men sådan et opkøb som Line som for eksempel, det er jo så lidt mere end det er jo Late stage, eller private equity en case stor, En ja. stor fisk Ja det er det. Lad os kalde det sådan Jeg var lige ind og tjekke regnskaberne i dag mm. men De kan da godt finde ud af at få det til at løbe rundt ja. Bare det sidste <coughs> halvårsregnskab var der udmærket mm. øhm. Så det er jo noget anderledes case i hvert fald End at investere i startups altså det, med. Det, er, det er fuldstændig anderledes ikke Fordi når man laver en M&A i TriFox Så kigger vi jo på at, om Er det en sund virksomhed Har den gode kunder Er kunderne tilfredse Og er de meget tilfredse er der gode medarbejdere? Er de tilfredse? Um, så alle de der ting skal ligesom være på plads. Lave den en fornuftig bundlinje. Og, hvem laver, og den, hvem laver den due diligence, der hedder? Er kunderne tilfredse, og er medarbejderne tilfredse, og er de gode? Altså man kan sige, at kunderne det er jo de sidste, man spørger. Det er ligesom, hvis alt andet lyser grønt, så er noget af det sidste, vi går ud og tjekker det, og så, så interviewer vi kunderne. Altså mm. det er en del af vores undersøgelse. Og, og den her due diligence, du snakker om. Mm. Okay. Får du Christian til at lave det indgående er det det, med medarbejdere og lignende? Eller hvem, hvem går praktisk vi, til? Altså, vi er jo sådan set ret øh, direkte, ikke? fordi vi har sådan en, en lang liste, checkliste. tjekliste. Den sender vi jo bare til virksomheden, og så siger vi, kan jeg ikke lige redegøre for alle de her ting her? Og det er jo det er ikke særlig sjovt at få sådan en liste. Nej. Det har vi selv få, fået nogle gange. Og øh, når man får sådan en liste, så tænker jeg bare, ej, men det det kan okay, jeg ikke, <laughs> det kan vi godt skyde smidt bil efter ja. Men, men det de, de er måske første gang de har prøvet det Og, og så siger de ligesom, det er jo da rigtig spændende der er der nogle sjove spørgsmål Og der kan være rigtig mange spørgsmål Og så afleverer de så en, en besvarelse af de her spørgsmål Vi læser den der igennem Og så hvis det hele ser fint ud Jamen så som sagt, det sidste det er altså, laver vi en kundeundersøgelse øh, Og det er jo, jo nogle rigtig fine øh, feedback vi får vi har jo lige købt en virksomhed i Svejtos her, kort før vores øh, børsnotering. Og det var faktisk sådan, at så de havde endnu mere tilfredse kunder end gennemsnittet af trifox Og det er jo fint. Så alt det, man gør, det skal helst hive gennemsnittet opad. Mm. Yes. Og hvad, hvad, måler man? hvad måler man det på tilfredse kunder? Ah, man har sådan en, en net promoter-score. Okay. Så det er en, en god NPS? Ja. ja. Okay. Så den der, der går fra minus 100 til plus 100. Og skal Hvad skal vi gerne ligge på? Jamen, vi skal ligge over 70. Så er det godt. Det sagde dem højt. Altså, I i Trifork, ligger vi, øhm, vi på 78. Det er godt. Og, øhm, det er Hvad ligger I på i Resign? Det har vi ikke tjekket. Jeg tænker tæt på 100. <laughs> man skal ikke tjekke, hvis man er i tvivl, vel? Nej. Men, men det er, og, og Den virksomhed, vi lærer i Schweiz, havde 4-5 rigtig gode kunder. Og de var faktisk endnu gladere for den virksomhed end, end de der 78. Så det var ret godt. Det var ja. fantastisk. Ja, det er, det er godt. Mm. Ja, må man sige. Og hvordan, hvordan, hvordan finansierer man de her opkøb? Ja. Sådan en som Nine er jo, som du sagde, ikke en lille fisk. Nej. Nej, det, det var... Og der det skal var... altså cash på kisebunden, hvis den... Ja, det var nogle dyre drenge. Men de var også det værd. Øh, mere end det, vil jeg sige. Så... Øhm, Ja, det kan du så godt sige nu, jo. Ja. <laughs> så man kigger lidt på, hvad man har i, øh, på bankbogen. Og så, og så har vi jo altid brugt øh, vores aktier som et betalingsredskab også. Og ja. dem har man regel også lidt liggende af Man kan sige, at i det moment, der er det jo ligegyldigt, om det er kontanter eller aktier. Fordi de kan jo veksles mellem hinanden. Og det har de set altid kunnet i vores tilfælde. Mm. Så der er mere noget psykologi i at give aktier en penge, fordi penge det kan du lige springe ud og, og købe et sommerhus for eller investere i en eller anden virksomhed. Mens aktier det er ligesom det binder lidt mere, det tænker ligesom, oh, okay, dem skal jo det være med til at gøre noget mere værd, fordi de kan jo så i, i fremtiden blive mere værd end det de var værd på på den gang øh, med ladetransaktionen. Mm. Så, så så det du siger det er, det er typisk en en mellemting eller en deling. Ja, ja, man bruger bilde, alle, og alle tips og tricks i kassen der. Man, man har jo også noget, der hedder earn out, sådan som man siger, ja, det er fint, vi betaler noget nu, og så betaler vi noget, når I også har vist, at det bliver ved med at gå så godt, som det går nu. Mm. Og så det er en anden ting, man kan gøre. Og så kan man jo, og så bankfinansierer man også lidt af det. Ja. Fantastisk. Og... Der er, nu, jo, der er jo en lille elefant i rummet. Der er en elefant i rummet, når vi snakker om, det med og finansiere, og rejse kapital. Og det er ja. elefanten, den udspring Den sprang ud af skabet. Det er noget med Den 27. 20, den 27. maj. Der var du i Skjorte, og ikke i trifog Det var jeg. Først? Var du godt nok i Skjorte? Ja, det var jeg. Den dag var jeg. Nej, <coughs> du fik kasketten på senere på aftenen, da. Ja, ja. Altså, Så vi altså, tilbage. Vi havde fint tøj på den dag, det havde vi alle sammen. Det var ja. rigtig godt. Hvordan Nå. føles det? Det er jo til lytterne, der er ikke... Der, er ikke, med. der, er der er ikke er med. Vi har annonceret det. Så har vi annonceret det. Der, er en børs, der var en børsnotering den 27. maj, og det er altså ikke den første. Nej, det var det, vi kaldte sådan en. Det var faktisk, at børsen de holder en tale, ikke? og det er jo normalt, at så fortæller de om virksomheden, om de kender den eller ej. Og i det her tilfælde, det sagde de jo så, men det var jo så en andengangs børsnotering. Man kunne næsten kalde det sådan en second IPO. Mm. Øhm, og, og det var jo fint, fordi så har, vi har jo egentlig rapporteret til markedet, siden 2007, som om, at vi var børsnoteret. Mm. Og det var noget af det, vi fik med på vejen. Det var jo ligesom, at, at her kommer en virksomhed, som er vant til øh, det med at være i, i søgelyset, det med at rapportere, det med at lave IR, øh, Investor Relations. Og det skal man jo selvfølgelig øve sig på, det har vi øvet os på i rigtig mange år siden 2007. Og faktisk den her forberedelse til den sidste børsnotering her, jamen den var jo... Øh, det har vi jo haft gang i siden 2018. Der har man også kunnet kigge i vores, vores regnskaber, og vi har, vi har brugt lidt penge på det, sådan for at forberede virksomheden. Og væk, væk, kan, man... kan du prøve at fortælle lidt om processen så, fordi hvis du siger, at har forberedt siden 2018, nu er det altså dags dato 2021. Det er det. Der vil jeg udenbart tænke, det er langtidsforberedelse til 2023. Det er langtidsmotorik. Det er langtids. Det er langtid. det er det er langtid. Ja. <laughs> ja, men der har været. Øh, der har mange ting. Man skal lave nogle revisionsrapporter, og man skal analysere alle tal på kryds og tværs. Uh, der kommer på et tidspunkt, hvor man, hvor man uh, får nogle banker ombord. Nogle investment bankers. Nogle advokater, der skal kigge alle kontrakter igennem. Og så begynder de jo at sende den der grimliste med alle de der mange, mange spørgsmål. Så er det også der får den. Ja. Og det er jo ikke så sjovt. Nej. Så der går lidt tid med at få svaret på alle de spørgsmål. <laughs> Og det er også typisk de der spørgsmål, bliver bliver ligesom stillet rigtig mange gange. Altså, det er ikke bare én gang. Øh, fordi de skal også høre, om der er noget, der så er ændret fra måned til måned. Så hver måned, så får man sådan det samme spørgsmål, som man gjorde sidste måned. Og så skal der jo laves et årsregnskab, der skal være snorlige. Så skal man lave en kvartalsrapport, der selv skal se fornuftigt ud også. Øh, så men det har den vel gjort i årvis? Det har den gjort i årvis. Øh, men nu havde vi jo det der... Covid over sidste år. Mm. Så der er jo nok øh, mange, der har været spændt bremsede, på det. Så det bremsede processen? Nej, jeg vil ikke sige det. Nej, det, det bremsede sådan, Det var faktisk med til at accelerere processen. Paradoxalt okay. set nok, fordi... Det var sådan så, at en af vores banker i, øh, i april-maj måned øh, 2020 ringede til os og sagde, nu synes vi, at de skal sætte fuld speed på. Og det var vi også sådan lidt selv overrasket over. For det var ligesom lige i den der lockdown-periode. Mm. Men som I sikkert kan huske, så, så var det jo Tech, der ligesom. Øh, det stak af. Ja, det fik en, en medvind. Og det gjorde det jo af flere årsager. Det gjorde det jo måske rent øh, makroøkonomisk på, at der var mange andre forretninger, der havde det skidt. Og der er jo en vis mængde penge i et marked. Og hvis man siger, at når der er nogen, der har det knap så skidt, så ryger pengene penge over i dem. Og det var over på Tech. Og det var ligesom banken, de kunne se der, men det var måske det der lille portion medvind, vi skulle have på cykelstenen, for at bare komme afsted. Og det gjorde vi så. Så sagde vi, det Det går vi i gang med. Så fuldt tryk på der fra sommer af sidste år. På forberedet. Ja. Så fuldt tryk fra sommer 2020. Ja. Og? Nogetvæk <coughs> 10 måneder, cirka. Ja. Med tryk på kæden. Ja, ja, der sker mange ting der. Kunne man, fordi det er så mit, mit næste spørgsmål der, Hvordan beslutter man så, hvornår det præcist kan være? Og det beslutter stort set sig selv. Um, fordi det er jo egentlig så hurtigt, som det kan blive. Men da man først lige skal have det der årsregnskab års og og så skal analytikerne lige uddannes, så skal man have den der, man skal have en analyspræsentation, man skal have et prospekt. Og det betyder, at det kan, det kan kun øh, ligesom blive udført i en vis tempo. Og når det er klar, jamen, så, er man jo, så skal man jo. Tryk på klokken, og mm. altså, så, så er det tidspunkt på det. Men så skal du ud lave roadshow, eller også? Ja, ja, vi har talt med øh, altså, vi har talt med mange investorer. Jeg vil sige, vi har nok talt med 2.000 investorer i mere end 100 møder. Puh, hvad? Det er mange. Og hvad er det, for, når man er på, hvis du prøver at forklare det, når man er på sådan en roadshow op til en IPO eller børs, hvad vi vælger at kalde det, hvad er det for nogle, altså, hvad er det for nogle investorer, du, du er ude ved der, eller taler for der? Hvad, hvad er det for nogle typer mennesker, der sidder pre-IPO? Jamen, der er jo alle slags investorer. Det vil sige, der er jo øhm, retail, så man taler jo til øh, øh, de helt almindelige investorer, dem som bare øh, privat investerer i virksomheder, interesserer sig for investeringer. Og de bliver jo så samlet i nogle grupper, og så taler man til dem. Og så er der jo hedgefonde, så er der private banking-kunder, så er der store fonde, institutioner, pensionsselskaber, øh, private øh, family offices, store fonde, gamle formuer, kan man sige, fra gamle industrivirksomheder, og jamen, penge, der er måske 50-100 år gamle, der bliver konstant reinvesteret i, i nye virksomheder. Så det er alle de, alle de slags investorer, man kan forestille sig, også i alle lande. Altså, der er både nogle fra USA, London, rundt omkring i Europa, Tyskland, Skandinavien, så man kommer godt rundt. Mm. Og i forbindelse med det her, jo... Men det er stadigvæk investorer i en vis kaliber. Nu er jeg Jamen bare der på 2.000 blevet... investorer og mange, men hvis, du, hvis det både er i Danmark og i UK mm. og i US og i Tyskland og bla bla bla, så, så er det jo stadigvæk nogen, der... men ja. det er jo nogle af de fineste investorer, man kan forestille sig. Det er, det er meget kendte virksomheder og meget specialiserede virksomheder. Jeg vil sige, at de banker, som hjælper os med at sætte møderne op, det er jo ikke os, der gør det. Vi stiller bare op til møderne. Men de har været rigtig dygtige til at fange de helt rigtige investorer til os. Og vi har fået god feedback. Selvfølgelig mange, mange spørgsmål i hver møde, og så gange op på antal af møder. Ja. Men der er klart, at efter et stykke tid, så er det de samme spørgsmål, ja. man ligesom bliver mødt af. Fordi det er... Ja, så bliver man lidt bedre forberedt klædt på og sådan noget. Mm. Og nu var I i den heldige position at blive oversubscribed nærmest. Mm -hmm. Altså der var jo flere, der ville investere, end der kunne investere. Ja. Blandt andet din søn. Ja, um, ja, det, det har <coughs> vi læst om i avisen. Ja, det har vi. Ja. <laughs> og, um, Se han, der <laughs> Hvordan vælger man så de store investorer, dem der gerne vil have en stor bid, en, en betydelig del af kagen, kan vi, kan vi lige få et få Hvordan et tale? vælger man dem? Vi skal have tal på, hvad ja. er det, der er rejst under børsnoteringen? Altså, hvad, hvor er vi henne? Jamen, der er jo en hel del aktier, der skifter hænder i børsnoteringen, ikke? Så der er jo øh, der er jo en, en fond, vi har haft inde og investerer. Der er en, en co-founder. Øh, der er nogle medarbejdere i ledelsen. Og, og det er sådan lidt en kombination af, at vi skal overtale ret hårdt for, at nogen skal sælge noget, fordi på et tidspunkt skal de jo også, ligesom, kunne kapitalisere på noget hår, hårdt arbejde, de har lavet. Og så er der nogen, der gerne vil ligesom videre. Altså, der er en fond, der skal lukke, og så skal, den, så skal de tage gevinsten mm. hjem, og så skal den geninvestere. Så den ryger typisk ud til nogle pensionsfolk, øh, altså, eller øh, dem, der har deres pensionspenge hele deres liv. Og det er jo altid også rart, at man har været med til at og give en god oplevelse til nogen, der har knoklet hele deres liv. Um, så, der, så det var jo fint, at, at man ligesom kunne være med til at skabe det vent, hvor det kunne blive udløst noget likviditet til, til, til alle de her mennesker. Og så skal der være nogle købere på den anden side. Og det er virkelig så noget, det er jo så den her kunst. Det er jo derfor, at og banker, de banker, eller investmentbanker, de, de finder ud af ligesom den helt rette sammensætning af den nye investerkreds. Sådan så, at øh, at der er nogen, der sparer med i fremtiden. Og det har været vigtigt for os at få nogle investorer med, som vi kan holde nogle møder med, og få nogle råd og vejledning af, hvordan ser de på det. Og, og så håber vi selvfølgelig også, at det kan komme med en kunde eller to. Det er jo altid rart, når investorer kommer med en kunde. Ja, Det er da dejligt. Ja. ja, for du stillede investorerne et spørgsmål, som de ikke har fået før, kan jeg huske, at du fortalte internt. Jeg vil sige, at det er ikke sikkert, at de øh, aldrig har fået det før. Det, det tror jeg de absolut ikke, de har. Men, men det er klart, at øh, man er jo lidt under krydsforhør når man har møde med en investor. Så det er klart, at så, så på et tidspunkt, så må vi jo også stille spørgsmål den anden vej. Altså, det skal jo ikke kun være ensidigt. Ah, ja. <laughs> så, vi, så vi kan godt lige have den der dialog med, at, at, at, at hvad de så kan gøre for os. Vi har jo ligesom fortalt en halv eller en hel time om, hvad vi kan gøre for dem og vores virksomhed. Så er det er også fint, at de får en mulighed for at byde ind med, hvad de så kan gøre for os. Og hvad hvilke planer de har med virksomheden. Og nogle af dem her var meget sådan offensiv med, at jamen, vi vil gerne øh, gøre sådan og sådan, og vi vil gerne hjælpe ind i et nyt land, eller hvad de nu kunder eller de kender nogen, de kan introducere os til. Og det er jo fantastisk, for det bliver det jo sådan et rigtig godt samarbejde. Mm. Ja. Og nogen var også mere defensivt, du behøver ikke no nogen navn, eller hvad? Var der nogen, der stejlede? Der var ikke nogen, der stejlede. Du var kontant. content. Ja. <laughs> Nej, men det er klart, at alle investorer er på et forskelligt niveau, og kender jo også i forskellig grad. Så det er klart, klart, hvis vi, hvis vi mødte en eller anden uh, investor fra Genève i Schweiz, eller hvor det nu er henne, så er de godt ved at sige, det har vi aldrig hørt om. Men vi, vi bliver da alligevel lidt nysgerrige. Og så, når man så kan vende mødet rundt til, at de så faktisk lægger en ordre ind, så er det jo fedt. Mm. Ja, det er jo fedt. Det er salg. Øhm. Om gode sælger Nej, vi fortæller bare tingene, som de er. Hvem er gode sælger i firmaet? Jamen det er jo sådan faktisk, at der er, der er mange gode sælgere, men det er jo faktisk sådan, når man har nogle glade kunder, det er jo det, det, det er det, det uh, NPS-scoren faktisk er defineret ved, at mm. hvis den kommer over 70, så hjælper kunderne faktisk med at finde nye kunder. Mm. Det er ikke helt så nemt, men det er princippet i NPS. Ja. Og ja, det til de lytteren, der... Men de der, første kunder det skal jo, det jo så stadigvæk ind, så det... Ja, de skal jo gøre, og så skal de promote det videre. Ja, ja det er det. Um, Hvorfor, hvorfor skulle I på børsen igen, Jørgen? I var det tilbage i 07. Er Ja, det var vi. Og vi savnede det jo simpelthen så meget, så vi ville bare tilbage igen. Og I valgte ja. du at gå af af en årsag vel også? Nej, der var ikke nogen stor årsag til det. Det var, det var egentlig lidt noget teknisk. Øhm. Det var jo sådan, at så vi, vi havde vores øh, hovedsæde i Schweiz. Øhm. Eller vi, vi noget af ledelsen på i Schweiz, og da noget mere kom til at abortere så kan man jo ikke have, at et, et selskaber har hovedsiddet et sted, og ledelsen sidder et andet sted. Det duer ikke rigtigt. Det duer ikke i selskabsret. Så lige snart noget begynder i den der stil at opstå, så skal man alene, og det gjorde vi så. Mm. Så det var så det, var, det var egentlig noget ret teknisk. Okay. Men nu er I tilbage. Nu er vi tilbage. På den københavnske fondsbørs. Ja. Hvad skal det til for? Hvad skal det, til, hvad skal <laughs> det der til for? Altså jeg vil sige, at det var det, det der med måske at gå på børsen i New York, det ved jeg ikke rigtigt om, om vi sådan direkte kommer til at opleve men det er jo det der er ret fedt for en tech teknologvirksomhed eller tech og vi fik jo tilsendt sådan et billede ikke? at på Times Square at ja. der står ligesom Try Nasdaq så man kan sige at vi har jo sådan set i New York så vi kan godt det er sådan, vi, er vi var der jeg så et billede <laughs> af det ja. og så, det var jo super fedt du skal passe på nu til det så der er jo fake news over det hele Jørgen. så bare fordi man ser et billede så er det jo ikke sikkert det er rigtigt nej nej men jeg troede på det ja, det. det er det vigtigste <laughs> Det så godt ud. Og hvad, udover... Ja, det tror jeg gerne, det er, der, det er lækkert. Er der nogen, det var sikkert vist om natten, derovre. Der var sikkert ikke noget råd på gaden, men, men det var der. Måden ikke. Mådan ikke. Yeah. Men så er det også, det er de bedste billeder. Ja. Yeah. I New York. Fordi de, de er Der var jo der aldrig nat på Times Square, der er altid lyst. Er det det? Og der er altid gang i business. Mm. Nå, så er I kommet på i Danmark. Cool. Hvad... Kunne man forestille sig, at man, man skulle andet end bare at være på børsen i Danmark, ikke fordi der er noget galt i det? Jamen det er korrekt, at det er korrekte, at en af de ting, som vi skal, jo finde på, vi skal jo finde på nogle nye gode ting, og prøve nogle ting af. Det er jo sådan, når vi i vores labs øh, der bliver vi jo kloge at prøve nogle nye ting og lære noget nyt. Og vi har jo fået spørgsmål undervejs fra nogle af de investorer, jamen... Men hvorfor så lave den her dobbeltlisting? Fordi det er sådan set ikke noget, der er særlig meget på mode. Mm. Uh, det har det været. Men det er det ikke lige nu. Og, og vi tænkte egentlig blot, at uh, det kan rigtig meget mening for os. Uh, fordi vi ønsker egentlig at bygge et godt marked op for Tryfork i Schweiz. Ligesom vi har det i Danmark og i Holland og UK. Og uh, Schweiz er ikke det letteste land at komme ind i sådan på, som leverandør. Det er et meget, meget konservativt land. Det er også et rigt land. Det er et relativt stort land, sådan økonomisk set. Mm. Arealmæssigt, der er det cirka det samme som Danmark, hvis man lader være med at tage Grønland med. Og jeg ved heller ikke, om Grønland er dansk, men altså der er nogen, de der regner arealet af. Det kommer lidt an på. Altså ja, ja. Danmark er jo det tiende største land i verden. Ja, men vi skal ikke komme ind på det der øh, kolonier og sådan noget. Det her, men ren, øh, <laughs> så, så det der dansk-dansk og, og svejs i det er cirka lige stort. Øh, befolkningen i Schweiz er lidt flere, de, øh, de er en halvanden gang flere eller sådan noget, og, øh, og de har jo, er ikke bare en halvanden gang mere. Nej, de har noget økonomi, det har de altså, og den almindelige Schweizer øh, er meget øh, polstret, altså de, øh, ja. de ejer en god del af de huse, de bor i, og, og de sådan... Øh, Hvilket er de utroligt med de real estate prices, de Det kan kører. man sige. Der er Jamen penge i Det er der. Men der er også mange, der bor til at lege. Men de, de, som regel, så Schweizer de er, øhm, de er meget konservative, med der økonomi. De er velpolstrede, de har gode opsparinger. Og øh, det er ikke sådan, at de bruger det sidste hver måned, når de øh, fra lønnen er der. Nå, men anyway. Så, så der er jo rigtig fine virksomheder i Schweiz også. Der er jo, de laver både chokolade og ure og man kender mange ting. der er jo, ja. de laver også en masse medicin, M medicin faktisk. Ja. Ja. Det er de vilde med. Og, øh, det siger du, mens du peger på en corona-ekstra, ja. der <laughs> står på bordet. <laughs> den er altså ikke fra Schweiz. Men, men det er jo det er sådan, så det har vi det, har vi det ønske om, at, øh, at Schweiz skal også opleve den her digitalisering. Ja. Fordi den har de ikke oplevet så meget af endnu. På nogle områder har de. Altså når man taler om krypto, så har vi jo Crypto Valley i SUG. Um, der er også Skuddet andre. Skud ud til piraten. Ja, men der, der er også, der er også andre steder, hvor de er avanceret. Men f.eks. på digital sundhed, der er det ikke ret langt fremme. Det er en meget fragmenteret marked. Det var der også i Danmark for 25 år siden. Øh, så det vil vi gerne ændre på. Der er også nogle øh, anden generations challenger banks, som vi godt vil hjælpe. Øh, så nogen der kan gå på tværs af landet og lave noget fed øh, brugervennlig bankvirksomhed. For der er mig. Øh, så der er masser at tage sig til. Men det kræver så, at man bliver lidt kendt. Nu har vi været der i 12 år, og vi har forsøgt at lave alt det netværk, vi kan, og vi har været med til forskellige men møder. Men kun danskere. Nej, nej, det gør vi ikke. Men vi, øhm, men vi har ligesom brug for, at, at ligesom sætte flag i jorden. Mm. Og så derfor har vi valgt at lave den her dobbeltnotering. Så forhåbentlig her inden så lang tid, så kan vi sige, at vi også har selskabet noteret på SIX, som er børsen i syrk. Og så har vi ligesom lige uden for EU og inde i EU, og det er meget godt. Hvad er fordelen ved at være lige uden for Er der nogle fordele i at være lige uden for EU også? Nej, det er jo mere det, at, at, <coughs> at man kan faktisk tage sin EU-børsnotering ind til Schweiz. Der er nogle, det er er sådan, at Schweiz de anerkender EU ret meget, Ik ikke alle ting. Man en masse, så der er en masse ligheder, der er en masse, hvor man kan overføre fra et til et andet. Og en af de ting, man kan overføre, det er faktisk, hvis man har lavet en, en EU-børsnotering, så kan man direkte gå på børsen i, i Zyrk, uden de helt store krumspring. Mm -hmm. Så vi, øh, vi forventer ikke, at det egentlig er et ret meget ekstra arbejde, men det giver en masse ekstra, for eksempel markedsføring. Det kan vi se, publicity, at, at øh, der har jo været... Hvis man lavede en undersøgelse om, mange der svare Svartfork før, hvor børsnotering. man kan sige, var under forberedelse, og så efter, ja, så er der jo mange flere, der kender. Det er jo ikke, det er jo ikke kun Fremtidsfabrikken, der har interviewet. Det er jo mange nej. andre også. Ja, det er det. Jo, oh, oh, men det er klart, at de fleste af de aktier, der er blevet tegnet under børsnoteringen, det, det er Fremtidsfabrikken. Det er nok knytter fra Fremtidsfabrikken. <laughs> det må det næsten man, ja, ja. Det må man, det ja. Må man formode. <laughs> ja, Jeg synes ikke, vi skal lave en rundspørger. Nej. <laughs> det, er, det, er, det er givet på forhånd. Ja, det er klart. Det er ikke nødvendigt. Og okay, så det, det er simpelthen i forhold til Markedsføring, at de gerne vil Ja, det er en af tingene, og det er jo også investorer igen Husk, når man får investorer ind Så kender de nogen, og så har de lige pludselig En god grund til at hjælpe en Altså ja. det, er jo, det er jo at ja. deres investering Og lave ja. sparring Ja, ja de er jo, man kan sige De er investeret, så jo mere de hjælper Jo bedre går det I forhåbentlig for så, deres investering mm. Det er det Men det må sige, sådan nogen som uh, Locket ikke at de har haft det så nemt uh, Under corona men det, var Ej, men også det har så af ikke de været ting... på grund af deres investorer Nej nej, men, men, nej lige præcis men, men det var jo en af de ting de gjorde De lavede meget crowdfunding Crowdfunding For at få de her investorer ind Der kunne åbne nye byer op Og mm. liksom mm. Incentivise folk lidt ikke? Mm. Jo det må man sige Det er jo smart Og øhm, Det er jo efterhånden blevet en stor forretning Jørgen Ja 800 mand Um, når man køber sådan en som Nine, som er hvad? Er de 200 mand næsten? 100? 150 måske? Igen, vi skal ikke, vi skal ikke sådan hænge os i detaljer her. Nej. Men vi nærmer os jo de 1000 medarbejdere i Trifork og, og der er jo en god andel i Labs også oveni, som vi jo også beskæftiger os med. Så man kan sige, i, i rundtal, så er vi jo det der 1000, som vi har en berøring med, som jeg har en berøring med. Har du styr på alle selskaber, I har ejerskab i lige nu, Jan? Altså, jeg kan ikke huske alle navnene på alle men menneskerne. Nej, der. altså ikke menneskerne, men selskab. Styr. Ja, det har jeg selvfølgelig. Det har du styr på. Men, men hvordan gør man kulturelt, når man så opkøber nye selskaber? Fordi I køber jo ikke bare ét selskab om året. Nogle gange er der jo flere. Det er jo klart, at, at når man gerne vil vokse de her 15-25 procent, og en tredjedel skal komme fra M&A opkøb, og man ikke vil købe store virksomheder op, så skal der jo i virkeligheden flere og flere til. Ja. ja. Men det er også godt at træne. I har været ude at træne med at sejle i dag, og ja. I er jo allerede meget bedre. Ja, der tror jeg, at vi skal træne lidt længere her, før vi bliver gode til den del. Jeg så hver gang, sige, man køber en virksomhed, ligesom når man sejler, så bliver man lige lidt bedre. Mm. Så det er faktisk godt at gøre noget mange gange, i stedet for blot at gøre noget én gang. Ja, og så er det også at konstaterer godt, at det, det ikke dårligt. Det skal vi helst ikke. Så er det bedre at øve sig på nogle mindre opkøb og blive ved med at gøre det, indtil man bliver rigtig god til det. Mm. Hvor meget tid bruger du på MNA aktivities Jamen, tingene det smelter jo sammen. Man bruger jo hele sin dag på sit arbejde, og mm. man holder jo ikke lige styr på, hvor meget man bruger på det ene og det andet. Et, et, et bud? 10%? 20%? 50%? Altså, det er jo sådan, at hjernen den kan jo godt gå og tænke på mange forskellige ting samtidig. Det kender I godt. Jeg har sådan en, der tænker på både altid. En ja. eller anden del af hjernen tænker altid på en, en båd. Eller et <laughs> eller andet på en kapsalæsbane. Så, så der er også et eller andet, der altid tænker på et, et af Det er sådan en baggrundsproces, kan man sige. Okay. Jeg har det politisk svar, og så overbejder <laughs> så jeg videre for den. Noget, jeg godt kunne tænke mig at høre, er, at øh, jeg driver øh, det her lille foretagende Resights nu. Det gør du. Og vi er, der fik vi øh, jo ikke lov at investere, fordi der var, der var en del, det, der gik i vasken der. Ja, der kunne vi ikke blive enige Jeg var enig <laughs> ja, det, er det men det er jeg ikke i tvivl om nu altid ja. <laughs> øhm, Der er vi 15, faktisk 16 Og lige starter I med i dag mm. Og øh, gerne have flere dygtige medarbejdere Det sker mm. ikke Nå, fyre fem mere, hvis det skulle være mm. øhm, Jeg synes allerede det at have 15 16 mennesker i virksomheden altså Der begynder at være meget management Altså. del med hold holde øje med mange øh, mennesker og hjælpe dem og sætte dem i gang og komme med feedback og alt det her. Mm. Hvordan hvordan holder du styr på? Altså, hvordan, hvordan står man, som du så fint stå på rådet øh, der vil Det Hvordan gør man det med tusind medarbejdere? Ja, men det var faktisk øh, med vælger at tage med ud og sejle. For at vise, hvor roligt du var. Jamen men det er jo sådan, når man har en, et godt crew, man er et godt team så ved alle jo, hvad de skal gøre, og hvornår de skal gøre noget. Så man personligt set ikke kan sige noget til hinanden. Altså man, man kender jo, man kender sit værv, man, øh, man kender sit team, man stoler på sit team, og det vil sige, at hvis en rykker i rattet, jamen, så bliver sejlene trimmet, og, og sådan er der også i en virksomhed, der er velfungerende. At hvis der sker noget, for eksempel covid, det er et godt eksempel i 2020, hvor at vi har jo de her i dag 49 business units, der kører helt parallelt med hinanden. Jamen, så kommer der nogle regelændringer. Jamen, så er det jo oplagt. Og det er jo ikke sådan noget, vi kunne have fortalt de her 49. Jeg skyndede, jeg, det var ikke sådan, at jeg ringede rundt til 49. Husk, nu er der covid, nu skal jeg gøre et eller andet. Og endnu værre, hvis jeg skulle fortælle dem, hvad enhed 1 skulle gøre, enhed 2 skulle gøre, enhed 3. Så, så det, der jo sker i sådan en situation, det er, at noget helt uventet, når det opstår, jamen, så bruger alle, alle de her enheder, der er sund fornuft. De er et dygtigt team, øh, som leder hver af de her enheder, og så træffer de de rigtige beslutninger. Og en gang imellem, så kan det godt være, at de lige rådfører sig med mig eller en anden, og lige tænker, hvad, hvad tænker I om det? Var det okay? Uh, men det kan være sådan retrospektiv Og så har man selvfølgelig en masse indøde procedurer, policies og ting, som ligesom sørger for, at tingene går øh, i den rigtige retning. Mm. Så, det, så det, det, jeg vil ikke sige, at det bliver bare nemmere og nemmere og nemmere, men det er lige før, det gør. Så glæder dig til, at du bliver det der... Små så bliver det nemmere når man er 15 uh. Og Det er mange ja, Det er rigtig mange. <laughs> det er mange Det er rigtig mange Hvad når man Når man sidder som enten investor Eller som lytterjørn, og man så tænker Okay men det bliver åbenbart nemmere og nemmere at drive sin virksomhed Jo flere man er ja. Hvad bruger man så som stifter Og CEO sin tid på så Hvad er nogle af de aktiviteter hvis vi bare går sådan lavpraktisk Ja, vi har været ude og sejle i dag så det er jo. Noget, ja, det er, og det er jo dejligt. Ja. Nu var det godt nok efter arbejdstid, som vi siger. Ja. Jamen, det, så bruger vi jo, jeg plejer gerne at sige, at man skal helst kunne have halvdelen af sin tid til rådighed. Til ligesom at kigge ud af forråden. Altså, se, hvad kommer der derude på den anden side? Hvad er der i fremtiden? Afsøg muligheder. Det kunne være det der MNA, vi snakkede om før. At, at halvdelen, mindst halvdelen af det, man laver, det skal helst være til tilvalg. Det skal være noget, man siger, i dag vil jeg godt rykke på de her ting. Det duer ja. ikke, at man møder morgenen, og så er hele dagen bare pukket op med nogle ting, man skal gøre. Fordi man siger altid, at der er de her ting, der er vigtige, og så er det de her ting, der haster. Ja. Og desværre, så er, det, så er det nogle gange, at de der ting, der haster, de fylder lidt for meget. Det er jo vigtigt som ledelse at bruge tiden på de ting, der er vigtige, og ikke bare de ting, der haster. Så man skal ikke have alt for mange ting, der haster. Dem skal man uddelegere, sådan så at alle har den der balance mellem at at de har halvdelen af tiden til at kigge fremad, og halvdelen af tiden til ligesom at gøre det, der bare skal gøres. Ja. <coughs> hvad, hvad kan være nogle af de ting, du så prioriterer, som er vigtige? Jamen det er jo at, at lave, man kan sige, øh, møder. på Altså tage møder med, hvordan går det? Altså rundt i det her business unit. Der er jo nogle grupper, der mødes man en gang om ugen lige og tjekker tingene. Um, jeg har lige siddet i sådan et møde i dag klokken 4, hvor at, øh, det er sådan et ugeligt møde, vi har fra 4 til 5, hvor vi egentlig koordinerer ca. 100 af de her folk øh, i virksomheden. Og de sidder så fordelt på fem forretningsenheder. Og det er jo fantastisk at lige at møde, mødes med dem en gang om ugen for at høre, er der styr på det hele? Er der lige? Så tager man det tema op. Igen det der med, at man bruger måske halvdelen af tiden på lige at tjekke nogle ting, man plejer at tjekke. Men der anden halvdel, Der bruger man ligesom tiden til at, at søge ind i noget, man ikke har talt om før. Så det kan være, det kan være en ord i en samtale, der lige trigger. Og så siger jeg, om skal vi ikke lige tale lidt ekstra om det her? Det har vi ikke snakket om i lang tid. Og så bruger man nogle minutter og øh, kvarter på at tale om det. Jeg lige tager bordet rundt. Og man rejser jo lynhurtigt med det her Zoom. Og så. Mm. Det er jo det gode. Ja. Zoom, zoom, zoom. Har det været... Tror du, det har været en fordel for TryFox som forretning? at kunne gå mere digitalt, altså mere remote? Ja, altså det skal jo sige, at der er jo nogle familier, øh, for hvem det stresser at sidde øh, i, i et lille sted derhjemme, med børn og mand og kone og, og sådan noget. Det er ikke så fedt for dem. De vil jo rigtig gerne på arbejde igen og, og have hvilet ørerne, som vi siger. Um, men det er klart, at det her roadshow, vi talte om før, det her med at kunne tale med måske 2.000 store i 100 møder, ej, der har vi godt nok haft det lidt nemt. Det er ligesom, vi næsten har snydt. Altså, så nemt ja. har det været, ikke? Fordi banken den fortæller altid, at I, I er så heldige. altså i, I gamle dage, der var det meget hårdt. Der skulle man rejse rundt og køre taxa, og, og man vidste ikke, hvad der var op og ned. Vi sad jo bare på vores kontor, og så gennemførte vi de møder. Ja. Og det gik jo meget godt. Ja, vi kunne, vi kunne nå øh, en masse af de møder. Og bliver, bliver man som to spørgsmål, synes du altid, du har, eller hvad gør du for, hvad gør du for nogle gange så at sige, jeg, jeg vil gerne have den balance, altså siger du så nej til møder, der haster, eller kan du sende dem videre, eller for at prioritere, at du har de 50% give ja, ja, men det... til at kigge fremad? Jamen det handler jo om at filtrere, der er jo altid mange, der gerne vil, man kan sige, i dag var der en helt konkret ting, hvor jeg tænkte, her vil jeg gerne spare noget tid, og der var en, en, en god bekendt, øh, som henvendte sig omkring en investering i et selskab, som kunne være sådan en lab-investering. Men det med at sætte sådan nogle, man kan sige, regler op for, for sig selv og virksomheden. Og det er sådan, at i Traffic Labs, der co-founder vi virksomheder. Vi laver ikke late-stage investments. Mm. Og, og det gør det jo meget, meget nemmere, fordi der findes jo i tusindvis af virksomheder, som godt kunne bruge mere kapital. Og det plejer vi gerne at sige, at hvis virksomheden allerede eksisterer, så er det for sent til os. Så. Og der er begrænset for mange af de virksomheder, der er ved at blive etableret, som du, som du kender. Og derfor så, øhm, så gør det arbejde noget lettere. Okay, så der kunne du tage det fra. Mm. Og når man så alligevel har 49 business units, det kan godt være, at man ikke skal koordinere med dem alle sammen hver især. Men der skal jo nogle gange koordineres med nogen. Bliver man ikke... Øh, vi, snak vi snakkede om det tidligere, men det var så godt nok ikke ånderer. Øh, det, men, det her med, men det her med stress. Mm. Det, der, der er mange, som i hvert fald bare i deres dag til day job kan være stress over de opgaver, de nu måtte have. Mm. Um, og at man synes, at bunken bliver højere og højere, end det, man kan nå at tage fra den. Hvordan gør man så, når man har omkring, ikke tusind medarbejdere, der banker på en dør, men der er i hvert fald der er hele det her organ, som kører under en, hvor der kommer input fra alle mulige sider, plus man også har det eksterne. Mm. Hvad kan man gøre? Sådan, og hvad, eller hvad gør, hvad gør du? Jamen, altså at, at man skal en, en, ja, det med lige at koble af. En ventil. Af. Ja, så medit meditation i form af at gøre noget, man holder af, eller kan koncentrere sig om, være meget mindful omkring. Altså, når vi lige tager sådan en tur på en time eller to ude på sundhed her, som vi er heldige lige at kunne få i dag, jamen så er man jo på. Altså, så er det er sådan noget med, man har, man har det der fag, der hedder at sejle, og der er en masse tal, og der er vind, og der er meldinger fra crewet, og... Alle siger noget, og det skal man lige lytte og reagere på. Jamen, så klart, så glider alt andet væk. Man kan ikke stå og tænke på en eller anden M&A, mens man står der. Så er man mindful om det. Og det handler egentlig om alt det, man skal gøre. Man skal lige koncentrere sig om én ting ad gangen helst. Mm. Så det hjælper rigtig meget. Okay. Ja. Så det er dine ting. Er der andet, du gør, ud over at sejle? Mediterer du? og det har jeg forsøgt på mange gange. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man gør. Nej. Har du prøvet de der apps? Ja, jeg har prøvet alt muligt. Det hele? Ja. Din kone, er hun, ikke, er hun ikke god til det? Jo, jo. Hun er jo yoga master og reiki og meditation og alt muligt. Super god til Men det der. det kan der. hun ikke få til at trænge ind? Hun kan ikke lære mig af det. Nej. Hun kan lære alle andre det. <laughs> hun, tager, hun tager en dag. Ej, det er sgu, sgu færre. Hvad er nogle af de ting, Jørgen, der går og fylder i, i dit hoved? Hvad interesserer du dig for for tiden? Hvad, hvad synes du er spændende at skulle bruge tid på, at kigge frem imod? Nu har du jo lige haft en børsnotering, der har fyldt meget i dit hoved siden 2018, garanteret. Ja, men, men det, er, det er næsten det, det samme. Fordi nu har man jo... Øhm, altså jeg tænker, vi skal bruge en, en, en del tid på at tale med de her investorer gående fremad. Så det hjælper ikke bare, at man lige får dem ombord, og så glemmer dem. Nu handler det om at lære dem rigtig at kende. Nu har vi måske mødt dem to-tre gange, men nu synes til at vi skal nu skal vi lære dem rigtig godt at kende. Så, så, så det ser jeg rigtig meget frem til at også rundt. Vi, vi kan forhåbentlig også snart rejse igen, da vi har i hvert fald mange kaffemøder derude der venter i London og New York og Seattle og hvor de der investorer har gået med fra. Og, og det er klart, dem skal vi jo dem skal vi lige besøge. Vi skal lige se hvordan de bor. Ja. Så det er nogle af de ting. Ja. Hvad øh hvad, hvad, hvad tænder der teknologisk Hvis du kigger på sådan nogle Tendenser du ser nu her ja, der, er er ligesom to, der er to ting jeg vil nævne der er, Det er klart at Alt det her med sundhed og fintech og sådan noget det, det er fantastisk og det har vi jo gjort i mange år Noget af det nye Det er jo quantum computing hmm. Jeg ved ikke om vi har talt om det før Det vil jeg opfordre alle til ligesom at gå ind og tjekke ud på YouTube Det er jo øh, det er en fantastisk teknologi der er på vej frem Og øh, Hvor der kan... tror du det er om 10 år eller 2030. Hvor væsentligt tror du det bliver? Jeg tror det er meget væsentligt. Altså, det bliver lige så væsentligt som. Så altså, du tror, Breakthrough er der inden 2030 for alvor? Altså, øhm, om der går e 5, 10 eller, 10 eller 20 år, det synes jeg også ligegyldigt. Eller det, det kommer jo ikke. Det er jo det, ølestilten krypto er. Nej, lad os holde krypto uden for den her, fordi det er jo en helt anden snak. Uh, quantum computing er jo en anden basal anden måde at lave beregninger på en computer på, hvor man kan takle nogle problemstillinger, som er meget svære på klassisk computing. Og det er jo sådan, at der er nogle ting, vi bruger rigtig meget energi på, og uh, IT-branchen har jo også en, en plads i CO2-regnskabet, bruger meget energi, udleder meget CO2. Og det er klart, at hvis vi kan se, at der er nogle teknologier som quantum computing, hvor man simpelthen kan spare en, en masse elektricitet, på bare at lave mere f Noget af det, vi bruger meget energi på i dag, øh, det, er jo, øh, det er jo AI og ML. Det kræver en masse computerpower. Det er også at løse nogle svære problemer, som hvordan bliver vejret i morgen. Altså, der er også store supercomputere. Meteorologisk Institut har sådan nogle store computere. Og det er sådan noget som quantumcomputere. Det kan de løse simpelthen, mens de ligger os over. Altså, de, de, de er super gode til sådan nogle komplekse ting. Det kan løse meget hurtigt. Og så en anden ting, jeg nævnte det var den ene ting. Den anden ting, det er så det der smart buildings. Du er jo også i byggebranchen, ikke, eller i ejendom. Mm. Og, og det synes jeg, altså det, hvis man tænker på en revolution biler har været igennem inden for de sidste 20 år, med hvor meget computer og CPU og busser der er i en altså databusser der er i en bil i forhold til for lang tid siden. Så er det jo helt vildt. Og det tror jeg kommer til at ske for bygninger også. Så bygninger bliver super smarte med sensorer alle steder og de kommer til at, at hjælpe en. Ligesom når man har lane assistant på en ja. bil eller autopilot. Forestil dig lige, hvad det svarer til i en bygning. Ja, det ved jeg ikke. Man ikke går ind i væggen, når man skal ramme døren. Ja, det kan være, at vi bare kan gå og kigge på vores telefon, og så følger væggen sig, hvis man er ved at gå ind i den. Nej, jeg ved det ikke. Ej, der er Men, men, der, er, men, men der, er, der er rigtig meget. Og det er jo ikke kun det, er ikke kun det der drift. Min vision det er ligesom, at en bygning den skal, den skal hjælpe en med sit arbejde. Så for eksempel, hvis man nu er på vej på cykel, eller scooter, eller bil, eller hvad man nu er på jamen så bliver man ligesom ledt det rigtige sted hen af bygningen. Bygningen inviterer ligesom en. Kan I den, når man skal ud og besøge nogen? Så kan det godt være svært at finde de sidste 100 meter. Den der adresse, ikke? Ja. De siger altid, at det står jo lige over døren. Det gør det jo aldrig. Man kan ikke finde det der sted. Nej, ikke og, finde døren. Ja, og numrene, ikke? De, de springer også med nogle mærkelige intervaller nogle steder i nogle lande, ikke? Så de at finde de sidste 100 meter, jamen det synes jeg bygningen, fra, fra det øjeblik, man kommer tæt på en bygning, man skal besøge, så skal bygningen ligesom kalde på en. Giv et signal til Ja, så skal den ligesom sådan en... en ligesom den lille Ja, sådan en tractorbeam. Man skal ligesom ja. lige suge ind i bygningen. Det kan også <laughs> godt være, at de sidste styk, øh, så bliver man lige informeret omkring dem, man skal møde. Jeg var til et møde i dag, hvor jeg ikke anede, hvem, øh, altså, hvad han hed, ham jeg skulle mødes med. Fordi jeg skulle mødes med nogle andre, og de vidste, hvem det var. Men jeg kommer så først, og så receptionisten, og hvem skal du mødes med? Altså, det har jeg ikke nogen anelse om. Jeg, jeg har møde klokken to. <laughs> ja, så. Og de andre er åbenbart for sent, for jeg var der til tiden. Øhm, så man må nok hellere vente på, at de kommer øhm, Og så kom der sådan en mand hen og sagde Nå, men det er, jo, det er måske mig Der kunne det jo være rigtig fint hvis, hvis bygningen ligesom havde beamed At øh, den mand, du skal mødes med, nu ser sådan her ud Hans hobby og sådan og sådan Fordi så kan vi ligesom starte med på en god fod Vi kan ligesom, hvis jeg ved, at han spiller golf Eller står på ski eller et eller andet Så kan jeg ligesom begynde at tale om det Og så har vi også øh, Det er jo så kun lige det første Så går du hen, så skal det være fint Elevatoren, den bare er der Ja det er jo hvis ikke, det mest irriterende. Altså nu snakker vi om højbygninger, ikke? Fordi ja, ja. hvis det er mindre end 20 tal, så skal du bare løbe op ad trappen. Men i højbygninger, oh, no. ikke? Så, så, så, så, <laughs> så er frist, der frist. Han ja, er god form derovre. <laughs> ja. men, men det der med, at bygningen så ligesom er ligesom dører. Vi må jo heller ikke røre noget længere. Vi er blevet bange for at røre ved ting. Ja. Det er jo sådan set fint. Firmofobi. Fordi de nye, de nye bygninger skal jo bare... Der skal dørene jo bare åbne sig, når vi nærmer os. Vi har talt om vores øh, kontor og sådan noget, ikke? Mm. Øh, men vi har jo masse eksperimenter i gang. Så smart buildings, det synes jeg, det er mega, mega spændende. Også det der med, at man kan indgå i, i et økosystem. Jeg ved ikke, om vi har talt om. Vi har lavet sådan en drøb, en investering i drøb, som er et, et uh, land, Det har vi, ikke vi har talt med. om. Jamen, det er sådan en sensorteknologi, hvor der sidder flere hundrede sensorer ude i Danmark. Og, øh, og det holder øje med vandflådet rundt i naturen. Mm. Fordi vi ved godt, at vejret bliver mere ekstremt, så når der kommer rigtig meget vand ned fra himlen i en kort, i en kort omgang. Jamen, så kan der ske det, at øh, vandrensningsanlægnen de bliver overbelastet, og så leder det urenset spildevand ud i. Det vi lige har sejlet i. Og det, det er jo ikke særlig pænt at sejle i. Ja, Det er trænset, man ja, De er lige annonceret der kommer ja. i morgen. Hvad siger du? De har lige annonceret, der kommer urenset spildevand ud i morgen. Det kommer i morgen? Ja, så er det ikke i vandet hernede. Nej, men det kan jeg godt se. Det skal vi jo gøre noget ved. Vi skal jo have nogle bygninger, der holder på vandet så. Ja. Okay? Så, så skal vi have nogle bygninger, der siger, at nu kommer der Regnskyld, det ved vi, og så er alt det regn, der kommer ned, der holder bygningen lige på det indtil det er, at renskingsstander siger, at nu må I godt sende noget af det. Og så sender de noget af det. Det er jo en intelligent bygning. Det er jo på den fede måde smart. Det er jo sådan noget, vi skal tænke i. Og, og bygninger skal også være meget mere selvforsynende med energi, og bare tænke meget mere smart. Og så materialer. Ændrer man noget der? Materialer, altså materialer, der kan ændre måske form, farver og funktion. Mm. Uh, materialer, der akkumulere øh, CO2 i sin natur som for eksempel træ, er et smart materiale at smart materialer bygge med. Og i bygge, byggebranchen er kommet <coughs> ret langt med at bygge nogle lunde grønt. Men på ren driftsiden er det er der ikke sket inds. men der, der er stadig det er sjovt som man ikke rigtig bygger Ej, med det, træ i Danmark. Jeg tror faktisk at det er noget med at øh, 40% af CO2, ja. Ja, ja det, det er fra byggebranchen. Så det er jo egenløbsbranchen. Ja, ja det, det er ret voldsomt det. Og meget af det selvfølgelig i bygge. Det er ja. no. og, det, og det er jo derfor, det er jo, det er jo fordi, man, hvis man bygger med stål og beton, altså det med at hente øh, jernmæld ud fra en mine og smelte det og alt det der, mm. transporterer noget tungt jern, stål, på tværs af verden, det, det, det er tungt. Ja. Det skal vi ikke have. Ja? Vi har et, et et sidste to, ja, to spørgsmål. Men, men nu er vi jo ved de smarte. Ja, og det er jo dit og, område. områder. Ja, og, og, du, og, og du har jo været så sød at skrive et spørgsmål ned i forhold til de smarte. Ja, og det er jo det. Det er jo det. Så det er jo, det, vi er nødt til lige at Der har jo taget et, spadestik. et sted. Det, det er rigtigt. Et sted på en matrikel. i Jylland. Ja. I det mørke Jylland. Ja, ude i Aarhus nord der ved, ved Lisbjerg. Jamen det er jo fantastisk. Det er jo den første af noget Joker var lidt her, Det er ikke sikkert, vi gør. Men vi har en vision om, vi måske godt kunne forestille os, at vi kan bygge 100 af dem. Og det er jo ligesom i så ud derude på Der lugter Lars jo af domicil. Ja, ja. ja. Oh, Resize det. domicil. Det er det. Det kunne vi sagtens bygge til dig. <laughs> ja, det er altså. jeg ikke tvivl om, hvor mange etager skal være. 20? Ja. Det er sådan, jo, det så skal tager... du stadig gå, så er der ingen elevator. Nej. <laughs> Nej, det er 21. Det får du ikke med så. <laughs> så, så det er jo sådan, at, at når man bygger noget første gang, så er du ikke sikkert, at det lige bliver helt perfekt. Øhm. Men vi regner med, at når vi har bygget nogle af de der bygninger, så bliver det ret godt. Hvis vi forbedrer det hver gang. Ligesom når vi laver det her. Så det er iterative. noget, du sidder og nørder med det her. Ja, det, det er... Mig. Det Det synes du, det er sjovt. Jamen, det er jo at sådan noget... Det her her. Der kan man være på arbejde månedsvis, fordi jo mere man arbejder med det, jo mere energi får man. Ja. Ja. Jeg, jeg, du det er Der ikke. skal man slet ikke sove. Nej. Nej, det skal man ikke. Godt, skal sover du billigt. meget, Jørgen? Jeg sover nok. Hvor meget? Jamen, jeg, jeg sover... Øh, jeg sover en nattesøvn, altså en 6-7 timer. Okay. Der er også noget andet ved at sove på en båd. Ja. Altså du sover simpelthen bedre. Det ved du. Du sover bedre. Ja, jeg, jeg sov godt når på båden. Ja, du bliver jo vugget i søvn. Afhængig af, hvor meget, altså hvor meget din nabo, han, han fyrer den af. I, på grund af den her børsnotering der er jeg jo så i Danmark i cirka en måned. Det er jo, jeg har jo aldrig været i Danmark så lang tid, siden 2012. Eller siden 2009. Um, men nu sover jeg så på den her båd. Og bliver vugget i søvn hver aften, det er, jo, det ja. er, er du stadigvæk i internationalt farvand? Det, det må det næsten være. Det er ude i Tuberhavn. Ja, men vi, vi skal ikke komme det nærmere. Nej. Fordi Nej. Det, er en, det er en flot båd, kan ja. man bare sige. Mm. Men, så, men, det, men det siger ikke noget her ude i Tuberhavn. Ja, der er heldigvis flere. Altså, det siger noget med det. Vi er faktisk på engelsk jord. Altså ikke jord, men vi er flade i London. Fordi vi, det her båd er jo ikke normalt i Danmark. Den er Nej. jo sejlet til, fordi jeg skulle bo på den en måned. Det er jo dejligt at have den mulighed. Ja, så vi er på engelsk lov her. Nå, det er jo fint. Og øhm, hvis man sådan rent skatteteknisk tæller de dage, du er her nu, så også med dit danske skatteregnskab? Altså det med 180 dage og det ene eller det andet? Nå, ja, klart. Ja. Selvom jeg er på et engelsk fladskib. Men den tæller ikke som fast ejendom? Øhm, nej, det gør den ikke. Men det er stadigvæk, du har nogle dage, du må, du må være, før at skat gerne og det er jo sådan, det er alle steder. Hvis man opholder sig i tre måneder i CNF, så kommer Genève også og siger, at nu har du været her 3 tre måneder, så skal du betale skat til CNF. Så det er, jo meget, og det er jo et fint princip, når man bruger nogle ressourcer et sted, så skal man også betale til det. Så, så det er fint nok. Men det, jeg slipper så med at være en måned, det, det, går, det går nok. Det må det man gerne. Det klarer du. Så er vi ved at være vejsende, ja, med det, vi... det næsten sidste spørgsmål før standardspørgsmålene. Og det er nu... Nu er det jo alt meget positivt med den her teknologi, og hvad der skal ske, og smartbedning, så det hele bliver ret fedt. Det bliver også lidt nemmere, mm. og det bliver også lidt mere brugervenligt. Det men er der det. nogle bekymringer ved teknologien? Du nævnte lidt om, at IT-branchen bare bruger noget CO2, og Elon Musk han har været ude og bygge noget op for så rive det lidt ned igen. Mm. Øhm. Jamen, det er klart, at øh, vi har det der forurening, IT-branchen den står for, så, så det er jo ikke så fedt. Altså, vi skal jo virkelig tænke nogle mere effektive algoritmer og ikke bruge dem mere end højst det sådan Så er den anden ting, jeg synes, der er værre, og det er jo, hver gang vi bruger et device, så sætter det et spor. Og, og det bliver jo altså mere og mere lokket, hvad vi gør, og, og det er jo ikke så fedt. Altså, det kommer jo ikke andre ved, hvad vi laver. Mm. Men hver gang vi bruger noget IT, så er der jo et, øh, et spor. I kender også de der cookies. Det synes jeg også er noget forfærdeligt noget, ikke? Cookies. Ja. ja. Cookies. Så det jeg, har, lave jeg har arbejdet med i to år på vores hjemmeside, at den skal være cookie-fri. Den er det ikke helt endnu. Fordi for to år siden, der havde vi 35 cookies. Og jeg spurgte bare, hvad laver alle de der cookies? Jeg skal ikke have nogen cookies på <laughs> min hjemmeside. Og jeg synes, det er umoralsk. Det får jo lige den sidste moralbrikken her. Ja. Jeg kan ikke forstå, at hjemmesider skal have cookies, for at finde ud af, hvor folk kommer fra, hvor de skal de hen og sådan noget. Um, folk skal ind på en hjemmeside, og de skal ikke føle sig overvåget. Men du og kan det, godt forstå det i e-commerce sammenhæng, vel? Du Nej. kan godt forstå hvorfor de gerne vil det Jamen for, for, Det er forretningsmæssigt i det vel? Jeg kan godt forstå at de gerne vil um, Jeg synes bare ikke det er i orden Nej Det er jo heller ikke sådan når du kommer ind i, i, i hende som Maurits Og så går ind og kigger på et stykke tøj At så er, der, så er der sådan 25 paparazzi folk Der står og tager billeder af dig Og interviewer dig Hvem er du og hvor kommer du fra Og kan ikke se dit kreditkort Og dit jeg kørekort Jeg det, det er for billede det <laughs> at de har råd til Jamen vi kan godt se det ikke Jo er det, det, det de være har råd lidt sådan det på nettet jo Ja det har de Ja Ja, ja. Så, så jeg synes, at det skal være Det at gå ind på en hjemmeside Det skal være ligesom at gå ind i en butik Man skal ikke føle sig overvåget Og det skal ikke være sådan, der er en lang rapport på en Hvad man har gjort på det sted mm. okay. Der skal man gå ind og have lov til at gå i fred Ja, yeah. det er en dejlig tanke Det synes jeg da er meget godt at slutte af med Det kunne da være rart, hvis vi kunne det Det kunne være rart Ja Færre cookies, ja. Færre, cookies. Færre, cookies. Ja. Færre cookies Og øhm, vi kommer tilbage til de cookies måske den man kan spise I det sidste spørgsmål Formentlig Jeg tror ikke at Ej, Jeg tror, jeg tror ikke Jørgen. Jørgen er så glad for Cookies, for, for cookies. Altså Men det finder vi ud af jo. Det finder vi ud af Vi går til vores uh, Quickfire Standard okay. spørgsmål Jørgen. Okay Kom med det Og øhm, Vi skal jo høre Den bedste Jamen. app På din telefon Som ikke er udviklet Af Tryfork Eller Trifurk oh, Der er jo ikke mange af dem Nej <laughs> Det er rigtigt nu, nu, <laughs> nu er sundhedskortet Lige kommet ud i dag jo jeg kan ikke sige, hvem der har udviklet det. Nej, vi skal ikke snakke om de der sundhedsapps, Dem er der mange, der har talt meget om. Ja, den bedste app på din telefon. Og det er heller ikke WhatsApp, fordi der kan vi altså snakke om, at der er nogen, der overvåger efterhånden. Ja, det, det er klart. Vi, vi kommer nok til at skal lave en... en, øhm, en vi kommer nok til at skal lave sådan en chat-apps i Trifor. Ja. Fordi det... Øhm, har du prøvet Telegram? Ja, men... Det er jo sådan, når man bliver børsnoteret, så kommer der bare en masse mere compliance, og alt det, man godt måtte før, det må man så ikke mere. Um, så vi kommer nok til at have vores interne chat-funktion. Men den, den, øh, den bedste app, jamen det vil jeg sige, nu, nu sidder vi her på en båd, og der er faktisk lavet en fantastisk app, der hedder Navionics, eller Boating, som man bruger til at navigere med. Og når man er ude på søen, så er det altså ens gode ven, at okay. man kan se, hvor er man og er man ved at går på grund af en kurs. Den siger du hedder Navionics. Ja, Navionics eller Boating. Den har sådan to navne. Det er fantastisk. Ja. Den skrev du ned? Den er skrevet ned. Det er sømanden der. Ja. Man tager sømanden. Ja. Det er godt. Nu, nu sidder du med sådan en lille flaskeøl i hånden. Ja, det gør jeg. Det må man gerne, og vi optager podcast her i studiet. Både må, studiet. Det må man generelt gerne, for man kan jo genbruge glasset. Mm. Det er rigtigt. Det er ikke en af standardspørgsmålene, men nu kommer det alligevel, hvad er din yndlingsøl? Jamen det er sådan en uh, corona her. Det er, det er din yndlingsøl. Det er det, var derfor, faktisk, det er den, der her. Jamen det var faktisk sådan, så i begyndelsen af, af covid, der, var der, der, var, der gik salget meget ned på, på corona. Ja, utroligt. Ja, og der tænkte jeg, det, det, det, det synes jeg er underligt. Sådan, så begyndte jeg at købe coronaøl. Så købte du op. Ja, så, jeg købte, du, så købte jeg op. <laughs> <laughs> der var man nogen, der skulle støtte de der så deres fyld, mennesker. Fyld, så, fyldte han, så fyldte han tanken her på Ja. Ja. Det er gået meget godt siden Det er jo et børsnotering Ja vi har stadig en øl tilbage her Ja. Og okay. øhm, så, så hopper vi videre til et af De spørgsmål som er en del af Standard oh, okay. ja. Og det, Men det kan jo være at det hænger godt sammen Fordi det skal være dit bedste køb til under 1000 kroner Og vi havde den også sidst Det, det, var, det var et svært spørgsmål Ja han kigger lige rundt igen. Ja, ja nu bliver er, er det. Der noget? Er der noget? Er det ikke den der æppekat derovre i hvert fald? Kai Bøjsen der. <laughs> Nej. Eller ikke optimisten. Eller ikke sige, optimisten. Jeg er jo til at sige med de skib og skrækker, om du render rundt med Jørgen, at det er et par dumbbells. Sådan et par håndvægt. Par dumbbells? Nej, jeg vil, jeg vil sige, at... Øh, <laughs> du leder. Ej, det er jo klart. Det ved jeg godt, hvad det er. Nu skal vi bare se. Og det er godt, at det ligger lige der omkring 1000 kroner. Ja. Der kommer et par sko. Men det er de her schweiziske sko der hedder On. On. Shit, on. de er populære. Jeg ser bare mange af dem nu. On sko. Ja ja, ja. men ja, altså det man. I, i i Schweiz det der altså Lachs sko og sådan noget til møder Det er der ikke nogen der går i. Er det lidt som Echo sko? Bare i Nej, On sko. Nå, det er sådan noget. Eko det er som ligesom at det er det som at gå på luft. Det er godt. Så, så det, det on, skal, det skal jeg simpelthen have når jeg kommer derned Ja. Jamen, altså, ellers ellers så, så kan vi se du får noget af ikke? Åh. Ja. Du, det, falder, det du falder godt ind Hvis du har et par åndsko på Det er starterpakke ja, det er det Et par åndsko på Vi skal lige have færdigt Vi De skal lige have fundet ud af Hvad der er på den starterpakke Der er i hvert fald et par åndsko der, ja. der er nok også et par millioner <laughs> Frank på grønton Nej det er der ikke endnu Men det arbejder vi på ja. Øhm. Ja, Det er nok for at få citizenship Ja øhm, Nu skriver jeg åndsko her ja. hmm. Der det kan det man jo overveje, hvis man som lytter sidder eller anden. Vi kan, har ikke nogen rabatkode endnu. Nej, men det, men det, det er kan ikke være, det noget, jeg har aktie eller noget. Men Nej, men det er nok meget godt, du siger det også. Men det de er meget fedt Ja, det er unbiased. Så skal mm. vi bede om uh, din livret. Ja. Men, min livret? Ja. Jamen, mi, mi, det jeg sætter mest pris på, det er faktisk, at når jeg er her på båden, så om morgenen, så får jeg, så får jeg det her glas vand med en presset citron i. Er det ja, rigtigt? Et glas vand, med presset citron i. Ja, det er, det er godt. Har du temperatur på glasset? Det lyder næsten for simpelt. Altså ikke på glasset, men på vandet i glasset. Nej, det er bare mindre vand. Okay. Du er ikke, ikke dyr i drift, Jørgen. Nej, det er en god ting at starte med. Bortset. <laughs> ja, åh, men så sidder han også på pointet. Ja, det er rigtigt. <laughs> glas vand med presset citron. Ja. Jamen, det kan man jo tage sig, hvis man sidder det og lytter Det er noget vandet. af en livret... Det er ikke meget midterne. Jamen det er Nej. sådan det første jeg får om morgenen Det er derfor det giver sådan et, et særligt indtryk Ja det er ikke godt boost Og hvad hvis vi er rent faktisk øh, Noget man skal tykke for Noget at komme man skal igennem? tykke Jamen der er, vi kan se der er nogle lidt over Det er jo også en god ting Der spiser vi så mange af Ja Jamen det er noteret Det er jo ja. også billigt Ja Det er, det er, det er en Magien bag Trifurk Det er jo samme farve som Ja meget torans, Kontoret det. inde på Borgad Og ellers vil vi Hvis vi skal over i det mere så er det sådan, den ting, jeg savner mest ved Danmark, når jeg ikke er i Danmark, det er et godt marcipanbrød. Er det rigtigt? Sådan er det en ja, det, det, det vil jeg ja, det, det behøver ikke lige at være en sådan bager, men der er mange er sådan, der er mange gode brands inden ja. for dansk marcipan. Hvor, hvor går du hen for at få et godt marcipanbrød? Og det kan være Irma for eksempel. Åh, Æ... oh, får den lige noteret ned på det marcipanbrød. Det er faktisk godt. Der er også dem, der hedder Dark Marci. Kender I dem? Det er sådan en... Uh... Det er en lyserød pakke jeg på, nogen, på, på, på, på nogle tankstationer Det skal vi prøve Det er ikke stor på mig Jeg kender kun den uh, ja, Anton Bav. Ja. Sådan en lidt pink men det kan være vi skal til at Branche lidt ud så Pink pakke mm. Så skal vi have den sidste Jørgen. Og det er en bog Du kan anbefale Ja det er ikke det er, Altså Jeg kan ikke huske Hvilken bog jeg anbefalede Sidste gang Nej Men er jeg jo, vil sige Det var jo ikke meget heldigt Jo no, de Det var The Art af Thinking Clearly Ja det var det Fordi det er også den første Der altid falder mig ind Men så er der en anden Jeg har læst meget for nylig Igen Og den hedder Inspired Ja den har du lige fortalt Ja Det er min uh, Det er måneds anbefaling Ja Månedens bog Det ja. handler om product management Det gør den nemlig Så den skal man læse Hvis man er ved at bygge Et digitalt produkt Det skal man Og med de ord Så tror jeg at det er vel næsten Vi siger tusind tak Fordi vi måtte komme med Ved sejl. Det var en fornøjelse Ja I tak. frøs slet. Nej, Lars Frøs lille smule Jamen jeg havde ikke fået at Jeg kommer her i polo Ja mm. Du havde ikke fået invitationen Jeg regnede med at det var dansk sommer ja. Det var det ikke Eller jo Det var det måske Men det var koldt Det var koldt Men det var godt Ja Det er ikke sidste gang du er på vandet. Nej Det er klart Hvis Jamen jeg tak, tak for at komme. kom Det er også der takker Det var altså Episoden Opfølgningen med Den gode Jørgen Larsen For Trifor Hvor vi har Kiggede lidt ind i, uh, i en børsnotering og prøvede at forstå lidt, hvordan man kan drive en virksomhed med så mange ansatte. Og det kan man altså ved at give styrmand, rigtig kaptajn. Ja, han kobler jo af ved at sejle. Ja. Lars, hvordan kobler du af? Ikke ved at sejle. <laughs> Nej, Ej, det, er, det er vi fandme ikke godt til, men det fik vi også sagt, sagt i starten. Det kan vi ikke ja. bryste os af, men vi må øve os lidt over tid. God, faktisk godt beder om nogle flere sejlture. Det er ret fedt. Ja, det, det er jeg ikke god. Nej, du, du er ikke god på vandet. Specielt ikke med tømmermanden. Nej. Til lytterne, der ikke kan se Lars lige nu, så er han heller ikke god i solen uden solcreme. Fordi jeg er ude i en form for farve, der minder om markadet, hvis man har været i Vietnam og fået en, en kendt Saigon beer. <laughs> så er vi, på cirka, så er vi på cirka samme farve som det demarkalt. Og grund til, at jeg nævner det, er simpelthen, fordi jeg var inde i Zürich i går, øh, hvor der er en restaurant, der hedder Saigon, øh, som jo er en tur til Vietnam øh, i Zürich. Um, der var så jo et ret kedelig stemning, efter de tabte Spanien i går. Altså det var virkelig et antiklimaks. Ja, sagde man også ærgerligt. Og, og det giver dumt ums, kan jeg godt fortælle jer, hvis øh, man er inde på Saigon og overvejer sig en tur. Det er ikke ligesom den restaurant, vi var på, der vi var hernede i sommeren med Bitcoin-piraten, der hed Rise Up. Den var de flyttet. Den var den god, i der... Kan du huske den, der var, fik sådan en... Uh... Et... Ja, sådan Pink noget selv. Ja. Uh, den var god. Ja, den var virkelig god, men uh, det var så ikke den. Så hvis man overvejer Saigon i sygdom, så skal man bare lade være. <laughs> så, Men altså, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der sidder og overvejer det, men uh, nu har jeg den. <laughs> og hvis I så også overvejer at skifte job og i financial Wizards, så tjek lige Arken Studios ud som vi nævner i introen hvis I af salige oversager springer introen over og hører aftonen. Ja netop så og det, der er link link i description. Og når I hører den her så uh, sidder Lars og jeg forhåbentlig uh, snart i Marbella og har det varmt og godt. Og så er det Varmt og godt og laver noget fedt content til jer, så glæder vi uh, vi forsøger at komme back on schedule. Og øh, Ej, det skal og nok det gå. se frem til Og, og, og så kommer der noget rigtig godt Fra noget nyt studie også ja, uh, uh, uh, uh, yeah. ja det, det bliver faktisk helt kan, kanon, til. det kan jeg godt glæde mig til Ellers Lars, så er der vel ikke uh, Så meget andet for uh, End at af. hvis du sidder på iTunes Så er det jo i stress, Når vi nu er i det spanske uh, Hvis jeg overvejer noget mindre, så bare lad være med Raiders. Der er ingen grund til det <laughs> det kan ikke betale og ellers så del meget gerne podcasten. Meld ind øh, på ja. DM'eren, hvis I har... Jeg havde en faktisk, der meldte ind på DM'eren i går. Uh, og jeg kan godt... Det kan jo så være... Jeg ved ikke, om jeg skal give mig selv mundkur på. Det tror jeg ikke, der er nogen grund til. Men uh, han melder ind, at uh, Angular ikke har noget på React. Så hvis I fortsat søger noget med Angular og React, altså udviklere, uh, så skal vi ikke lade os begrænse. Og det er super. Um, så det kan I så tage med, hvis I har lyttet til nogle af de forrige episoder. Så det er godt. Det kan være, at vi skal have en lidt mere teknisk ekspert inden for at forklare det. Men altså, sådan er det. Ellers, vi lever, Lars, så lukker vi af, jeg vil yeah.